واشهد ان محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإذن الله يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هده محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة وكل دلالة في النار وودم دقجانا بدر ونسو سوقب إزمجو أصحابا Ensarija i Muhadžira protiv mušrika Mekke Uzvišeni Subhanallahu ve Taala objavio zadnji ajet u suri Al-Mujadela u kojem kaže la teju do qaume ju'minuna billahi vel yawmil akhir nečete znači ljude koji vjeruju Allaha i sudni dan i vjeruju da nema nikoga hađ Allahu i Rasulu da prijatelju one koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku valaukanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwana'hum au ashiratuhum oni njihovi očevi njihovi sinovi njihova braća i njihova rodbina i do kraja ajeta Kaže Ibn Kathir Rahimehullah Daju vadun To znači kaže Neprijateljuju Sa onima Koji su suprostavili Allahu i njegovom poslaniku Pa makar bili od najbliže rodbine Odnosno Kaže Prenosi, kaže ibn Kafir, kaže Sa'id ibn Abdulaziz, kaže unzilat hathih l-aja, objavljen je ovaj ajet, kaže fi ebi Ubejde, Amir ibn Jarrah, objavljen podom ebu Ubejde al-Jarrah, kaže hine qatela ebahu jevme bedrin, kada je ubiju svoga oca u bitci na bedru kaže i toka kaže Omar ibn al-Hatab radijallahu anhu kada je a, učinio šuru kada je Omar radijallahu anhu kada je na samrti kada je napravio šuru posle njega a, odnosno izabrao, še, odredio šestorucu između kojih treba i da oni između se odredi ko će biti halifa nakon njega kada je bio zboden od Ebu Lu'le Međusija kaže Omer radijallahu hanhu lau kane Ebu Ubejde hajen lestahreftuhu kaže da je bio Ebu Ubejde živ ja <coughs> bi ga učinio svojim nasljednikom znači učinio bih ga halifom nakon mene zatim Bukatir nastavlja zašto Omer uh, radijallahu kaže znači zbog uh, iskrenosti Ebu Beide Đarraha i njegovog emaneta, kao što došlo u drugim hadesima, njegove pouzdanosti, jedan od ashaba, rijetki ashaba na koga se moglo osloniti, u njegovoj iskrenosti, predanosti, islamu. A ovo je jedan od najvećih, najvećih dokaza njegovo ponašanje na, na bedru. Kaže Ibn Kethir, kaže Bualavu kanu a baehom kaže da je to da je to objavljeno znači pa makar bili njihovi očevi kaže to je objavljeno kaže Nezletvi Ebubeide da je to objavljeno povodom Bubbeide kada ubio svoga oca na bedru kaže eu ebnaehum kaže to to je, kaže eu ili kaže e, njihova djeca bili kaže to je objavljeno fi sidik to Abu kada je kaže imao namjeru heme jome idhin bi katli ibnihi Abdurrahman kada je uh, imao namer htio da ubije uh, toga dana svoga sina Abdurrahmana evu ihvanehum kaže ili svoju braću kaže Fimusa ibn Umair uh, objavljeno povodu Musa ibn Umaira znači taj dio govori sve pojedinačno ovu užu rodbinu na na kojega se odnosi? Kaže Musa ibn Umaira, kaže, katela uh, ahahu Ubayd ibn Umaira kada ubio svoga brata Ubayd ibn Umaira toga dana na bedru. Au ashi retehu, kaže obraćeno povodom Omara radijallahu anhu, katela qariban lahu yawma idhin. Kaže uh, Omar radijallahu od ubio svog uh, rođaka na na, na, na ubici na bedru. Kaže takođe kaže povodom Hamze Ali, uh, Ubeyd ibn Harisa kaže katelu Utbe wa i Sheibe i Velid ibn Utbe yoma idin wallahu alem kaže uh, spomenu trojicu sahaba znači Hamzu Ali i Ubeyd ibn Harisa kaže ubili su uh, znači uh, trojcu, kaže Utbu Sheibe uh, i uh, i Velida ibn Utbu kaže toga dana na dana bedru koji su bili od njihove od njihove <coughs> kaže slično ovome, nastavlja dalje Ibn Ketir, slično ovome, kaže Hine iz Tešare Rasulullah sallallahu alam selem Muslimin fi esara Bedrin, kada je postanik sallallahu alam selem pitao, oni koji su bili sa njim u šuri, pitao šta da uradi sa zarobljenicima na Bedru kaže Fešare Sidik, pa je Abu Bekr rekao da da se uzme fidja za njih kako bil kada se uzme fidja za njih, kako bi se osnažili muslimin, muslimani sa imetkom. A to su u stvari, jel, ovaj, to su bili, jel, djeca od njegovog, a od njegove rodbine. Kaže, zašto, kaže, a, nadate se da će Allah želešanuhu, da ih uputi na pravi put. Znači, kada uzme fidu za njih, vrate u, u Meku, a, nada se da će Allah želešanuhu put na pravi put. A Omer radijallahu anhu je bio na stavu, kaže, la era ma era, Ma ma rea, ja Rasulullah kaže Omer radjelon, ja, ne, ja ne smatram ono što, što je što je rekao Ebu Bekr kaže bel tu makinu nim min fulan kaže nego pustiš meni tog i tog spomenuje Omer radijallahu anhu svoga od tvojih rođaka kaže pa ga ja ubijem kaže wa tu makina aliyan min Aqila kaže pustiš Ali radijallahu anhu da ubi Aqila a među svojih Kaže tu Mekenu uh, fulan mi fulan pa spomenuo pojedinačno koji uh, ja zarobljenika da mu da najbliže rođaka da ubije. Kaži, li yale me Allahu anahu laysat fi kulubina hawadatan lil mushrikin. Da Allah džalalšanu zna da ni da nema u našim srcima ljubavi prema uh, prema mušricima pa makar bile najbliža rodbina. <coughs> Ovo navodim kao uvod u tematiku koju su, odnosno temu predavanja koju smo naslovili, ljubav i mržnja u ime zajednice, džemata, udruženja, fondacije, skupine muslimana i tome slično. Ljubav i mržnja, el vala u albara, je... Je, to je tema, odnosno pitanje e, za koje kažu ženjaci da je osnov jedan od osnova arkide Ehlesuneval džema ljubav i mržnja u ime Allaha dželšanu. Odnosno kažu da je Elvela da je to, kaži, e, da to se vraća na rič vilajet, a to je Nusra wal mehabbe wal ikram. Odnosno da je to e, pomoć ljubav i počast poštovanje prema mu'minima. Znači, ljubav, pomaganje, a, poštovanje prema mu'nima. Elbera, kaže, to je bu'udu wal halasu wal adavetu, badel i aðar wal invar. A kaže, to je udaljavanje, a, neprijateljstvo i klonjenje od kafira nevjernika nakon što budu upozoreni. Nakon što budu pozoreni. Uh, ovo je ta neka je definicija, definicija el vala u albera. Odnosno, skraćeno rečeno el, el vala u albera, koja je inače u savremeno vrijeme jako narušena, narušen ovaj temelj, akide ehlusuneval žema, a to je znači, el vala, to znači e, ljubav i prijateljstvo i pomaganje mu'mina, a, a, i elbera, a to je neprijateljstvo, mržnja, udaljenost, prema kjafirima, mušicima, nevjernicima. Na ovaj temelj, akide, ahlusana lađma, kao što kažu učenjaci, kažu, ne, nema u Allahovoj knjizi, kaže, propis koji ima više argumena taj dokaza, mimo, mimo obaveze tevhida i zabrane, zabrane širka, kaže, poput ovaj propis, al-walao al-barao na računosa kada bi samo spomenjali ajete koji koji govore u tom kontekstu la tahe lmu'minuna kaferina awliama dunil mu'minin mu uh, vjernici neka ne uzimaju kafire za prisne prijatelje mimo mu'mina momayya fadzalika fadaysa minallahi fi she onako to uradi i do kraja ajetak ja odelina mal la tahedu te aduwi wa adwa kama awliya kaže o vjernici ne uzimajte mog neprijatelja i vaših neprijatelja za prisne prijatelja talquna idayhim bil mawaddah waqad kafaru bima ja'akumil haqq ka je vi njima iskazujete ljubav a oni su učinili kufr u ono što je došlo od istine i tako sada navodimo mnoštvo ajeta u tom kontekstu o ovom temelju akides kun temelju došla su i dva hadisa odnosno dva naštar i u kojima ima slabosti međutim sa mnoštvom rivajata se diže u bilježjih da berani begavi tajalisi ima mahmed svoj musnad ali sa mnoštvom, sa mnoštvom rivajeta mnoštvom rivajata mnogi savremeni učenjacu i prijašnji učenjaci digli na stepjen prihvatljivo kadisa a to je hadisi u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi kaže auṣiqu ural iman al-hubbu fi llahi wal bughd fi kaže najjača veza Uh, imana je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Uh, a u rivayatu Abu Abdullah ibn Sauda u rivayatu Ibn Abbas radi Allahu anhum je došlo kaže Al-Saquri iman al-muwalat fillah znači najjača najčvrća veza uh, imana je kaže prijateljovanje u ime Allaha wal muadat fillah i neprijateljovanje u ime Allaha wal hubb fillah wal bughd fillah u u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Nije mi cilj da sada govorim detaljno o ovoj temi, e, nego samo govorim kao uvod o, o, u tematiku o kojoj govorimo. E, suština govora o ljubavi i mržnji u ime Allaha Đelešanuhu je to da je, je e, muva alat, odnosno ljubav i prijateljovanje, prijateljstvo, da se ono zasniva u stvari na tome da se izražava ljubav, prijateljstvo, podrška i pomaganje u stvari istine. Znači, elvelau innema huve lilhaq. Kao što kažu učenjaci Ehlusun Ođema. Nači potpuno prijateljstvo i ljubav i pomoć i podrška ide lilhaq i vahdahu. Samo za istinu. Odnosno, kažu dalje, fela je kunu ala iji esasin ahar. Znači, ljubav i prijateljovanje i pomaganje se ne zasniva ni na kom drugom temelju, nego na temelju istine. Naravno, posljedica toga, posljedica ovog temelja je to da su mu'mini obaveze da, da, da iskazuju ljubav i prijateljstvo i pomaganje i sve u tom kontekstu prema mu'minima, jer su oni sljedbenici istine. Odnosno, Uh, o tome govore Ibn Taimje, Rahimehullah, kaže, uh, navestim njegov citat prije toga samo da kažem, znači, uh, prijateljuje se sa onim mu'minom koji slijedi hak i istinu, ma, kakve, ma koje kategorije, ma u kojoj skupini bio. Odnosno, uh, prijateljovanje i bliskost sa uh, mu'minom je relativne prirode, s kojej strane? Znači onoliko koliko se on drži istine, toliko je i naša a, ljubav i privrženost i blisko sa njim, a, na toj liniji. Kaže, ben te mi je men kane mu'minem veđebet muvala toho. Onaj ko je mu'min, kaže, obavezo je da, da, da, da, da prema njemu iskazujemo prijateljstvo i ljubav. Kaže, mineji sim fin kane, ma koji grupe skupine bio. وَمَنْ كَانَ كَافِرًا وَرْجِبَدْ مُعَدَاتُهُ مِنْ اَيْسِمْ كَانَ A kaže onaj ko je kafir, kafir, obaveza je da se iskazuje prea njemu neprijateljstvo i mržnja, ma, ma koje je vrste i skupine bio. وَمَنْ كَانَ فِيهِ إِمَانُ وَفِيهِ فُجُورٍ A onaj kaže ko, sebi, ko je sastavio, spojio, i iman i grijehe. Kaže, اُوتِيَ مِنَ الْمُوَالَاتِ بِحَسَبِ إِمَانِهِ njemu se daje od prijateljstva i bliskosti onoliko koliko ima imana on minel bugdi, a od mržnje bihasebi fuđuri onoliko koliko ima grijeha i skretanja sa pravog puta vola jahruž minel iman bil kulije takva osoba koja sastala kod sebe iman i grijehe ne, ne izlazi sa time iz imana iz potpuno bi muđerredi vrnu velmasi sa svojim grijezima i prekrišajima koji radi. E, uglavnom, ovo nas vodi do toga. Kada se poremeti e, razumijevanje al-wala i al-bara, ljubavi i mržnji u ime al-aha kada se ona spusti na pogrešno mjesto, među pogrešne ljude, odnosno skrene se u jednom ili drugom pravcu, da je totalno nema, da se ne pravi al-wala i al-bara između mu'mina i kafira, Ili obrnuto, suprotno tome, da se napravi elu al ala u albara shodno skupini i grupi u kojoj se muslima nalazi. Onda se tu dožiljava poremećaj o kojim je meni namjera da, da, da nas govorim. Odnosno, o kojoj vrsti poremećaja govorimo? Znači, poremećaja ljubavi i mržnje zbog pogrešnog razumijevanja džemata i zajednice muslimana. U praksi imamo imamo mnoge, veliku, veliku grupu prekršaja ili oblika ili stanja u kojima je, kojima je iskrivljeno, znači ti oblici iskrivljenja su raznovrsni u razumijevanju džemata i ljubavi i mržnje zbog džemata. Pa tako da u stvarnosti imamo. Ja ću navesti sam to neke oblike da bi razumijeli o, o čemu stvari govorimo. Da ne bilo nešto da govorimo nešto u vazduh, nešto nepoznato, što se ne razumije. Riječ je ovdje da imamo praksi da se tretira i smatra djelovanje, aktivnost i rad uopšteno ako je izvan neke vjerske zajednice ili mešihata, ne ciljan samo kod nas ovdje u, u, u Bosni, nego i širi, svejedno bilo to u Srbiji, u Bosni, Hrvatskoj, e, Makedoniji, arapskim zemljama i tako dalje, e, da je radi i aktivnost koja je izvan tih zajednica, da je to u stvari sijanje razdora, cijepanje, džemata i sve u tom kontekstu. Odnosno, e, ovo se prvenstveno zasnio na pogrešnom tumačenju da su te vijerske zajednice, ti šihati ili drugim imenima ako su nazvani džemati, kako u kojoj zemlji, islamskoj, muslimanskoj ili ako su muslimani manjine u zemljama, zbog pogrešnog tumačenja, odnosno razumijevanja džemata, u praksi imamo jako velike devijacije, odnosno velike sporove, nesparozume, svađe, i naravno sve to ideo prilog da to iskoriste iskoriste neprijatelji islama odnosno da ubace da ubacaju takav vid, vid mogućnosti da se muslimani međusobno glođu zato što ne razumiju jednu, jednu jednu osnovnu stvar u razumijevanju toga šta to znači jel jedna skupina džemat islama i muslimana dalje od od tih devijacija od tih oblika iskrivljenja i devijacija Osnivanje islamskih udruženja uh, pod, uh, smatra se i tretira, tretira kao da to podrivanje zajednice muslimana u određenom mjestu. Uh, dalje se još ošlo da je uh, otvaranje uh, mješćida koji nisu pod kontrolom i vlasništom, odnosno nisu vakufu određene vjerske zajednice, da su to parađemati, određenje, uh, Naravno, ova riječ, para, džemati, ne misli se to a, a, nešto što im odnosi pare, džemati koji ne daju pare, nego misli se, nego misli se na, na para znači u stvari nazovi kvazi, lažni, nevalidni, a, mešidi dirari, kako ih nazivaju, znači mešidi koji donosi štetu i nepravdu, koji su munafički i tako dalje. Znači, poti, tako se proglašavaju. A, pa se ovdje ne mislim samo na ono što je kod nas proglašeno, Para nego mi imamo čak i u našoj zemlji i drugim mnogim sredinama van, van Bosne, imamo određene mešćide džamije koji nisu u uh, u vakuf uh, zajednice muslimana tog mjesta, znači mimo ovih uh, paradžemata koji su kod nas bil proglašeni, znači to ima da nebrajim znači to, to je poznato u praksi da taki, znači, koji takvi džamati i takvi džamije, gdje se skupina ljudi uh, organizuje udruži da neće da stavi u vakuf određeni ivakuf u određenoj zemlji. Pa su takvi mešćidi proglašani, takvi tako se tretiraju. Onda dalje je to odvelo, da je sakupljanje zakata, Fitra da je proglašano, da je ko to radi mimo zvaničnih institucija u poslijećim državama, da je to proglašeno batil, da je neispravno, odnosno da je upitno njegov, uopšedavanje, izvršavanje tih ti farzova islama, odnosno vađiba, također, znači, što se išde tanje, znači, čak i one, jel, ako se od kurbana, one kožice, ako se ne prodaju, ne daju u, u određenu vjersku zajednicu, da je upitan kurban, jel, tamo je ispran, da li mu ispran kurban, nije uspran kurban, uh, odnosno, uh, želi se uh, staviti uh, dojam i uh, osjećaj i misao da, da je monopol tih vjerskih zajednica uklanjanju dženaza, obavljanju hadža, umre i ovog ono, da je, to, da je to odvjeri. Da je to vjerski, da je, i ko drugačiji radi, da u stvari krši i narušava osnove vjeri da pravi razur i fitnu. Kamo sreće da se na tome stalo, jel, da je, da je to određena, određena, određena zajednica radi prema određenog skupina, nego, nego se to još razvilo još usitnjavanje oni koji se uh, izrodili od njih, odnosno nisu išli sa takvim zajednicama pa od njih se stvorilo ono baš kako Allah šano opisuje u kuranskom ajatu Kuljo hizbin bima ledehim ferihun svaka skupina svaka grupica je, se raduje sa onim što ima kod sebe uh, odnosno uh, na, osno, osnovana su udruženja uh, mimo tih vjerskih zajednica ili fondacije ili tome slično shodno kako se je, gdje u knjiži i tretira, nevladne organizacije, zovite kako hoćete, e, i onda su ta isto onda održenja počela da se ponašaju kao, kao, a, a, kao te vjerske zajednice koje nisu zadovoljne sa tim održenjima što su uopšte osnovale. Odnosno, o, o, kad su osnovala ta održenja, pa kad su oni malo je, o, ojačali, osnažili, onda oni traže, Monopoly za dozvol, za osnijivanje drugih sličnih udruženja njima. Ponašaju se kao i, kao i vjerske zajednice. E, pa makar bile, jel, čak i na istom menheđu, istom razumijevanju vjeri, Ova, ili onako, ovaj, uličnim jezikom rečeno, jedna, jedan vid reketiranja na terenu. Ovo je moj teren i ne možeš ti doći na moj teren da, da ti radiš, da djeluješ, radiš za islam kad ti hoćeš, kako hoćeš, nego, jel, trebaš tražiti dozvolu Također, otco što je još dalje, narodno ovdje, jel, postavlja se pitan, jel, postavlja se pitan, jel, stvari, jel, ko je dao dozvolu ovim udrženjima, jel, ko je dao dozvolu udrženjima da se formiraju, ko je njima dao dozvolu, jel su uopšte tražili dozvolu od nekih vjerski institucija koji su formirani prije njih, ako nisu tražili, kojim pravom traže da se neko, ko se osniva drugo udrženje mimo njih, da se ne smije osnovati. Odnosno, da li su ta udruženja pitala institucija koja bila prija njih, te vjerske zajednice Mešihata i tome slično? Otkudim pravo da onda, ako neko poslije njih dođe, hoće da osnovi udruženje koje hoće da radi za islam, sa lijepim namjerama kao što su i oni imali, uh, otkudim pravo da kažu, jel, uh, ne, vi ako osnovite udruženje, vi pravite fitnu, vi pravite nerijede, vi, vi pravite sutnju. Da, ovdje govorim ono što imamo u stvarnosti. Ne tužim ni ovog ni onog. Onda se narod na, da se vodi pod navodnicima ratovi, bojkoti, odvraćanje, upozoravanje na ta neka nova udruženja. E, ne govorimo ovo u, u zadnji vreme što se desilo. Dovoljno je primjer, onaj ko se sjeća znači, kada je bilo udruženje aktivna islamska omladna, pa je poslije formirano udruženje Furkan. Oni koji su bili svjedosti toga, ako se sjećaju ili nek pitaju, oni stariji, pa ne se sjeti šta se desilo, kako se ponašali oni koji su bili unutar A aktivni islamski prema Furkanu, koje je također, jedno i drugo se smatrali kao nekim e, udrženjima koje je na izvorni islam, e, nastao je e, blagi rat među njima i blago bojkotovanje e, u svakom mjestu, u svakom gradu, da bi se postoji izmirilo, da bi se smirila tenzija i tako dalje. Međutim, ta jaz, e, ta netrpeljivost, ti ratovi koji su vođeni pod navodnicima, ostalo su traga danas dan danas znamo među među, među i sestrama koji su bili u Farkanu koji su bili aj znači možemo prepoznati po određenim obrisima. E, a onda naravno to je još dalje odvelo odvelo da se jel da su se bojkotovale određeni da i određeni učeni ljudi koji znači ovdje govorim koji nisu bili radnici, trudbenici, nisu bili radnici unutar vjerskih zajednica mešihata ili poznatih velikih udruženja. Euh Tumačeće tvrži da ti ljudi jel, nisu u džematu, da ne slijede džemat, da radi na svoj ruku i tako dalje. Ovi oblici iskrivljenja su odveli još dalje. Da su a, zbog pogrešno poimanja džemata, a to je da su, da su sveli razumijevanje džemata muslimana, da je to u stvari gijeska institucija koja postoji u određenoj zemlji, u određenoj državi, u određenoj mjestu, a, Da se nastoji, znači, uh, oni koji, koji ne radi direktno u njoj ili ne mogu da radi ili smatraju da, da neke stvari treba dogačiji raditi, počijeli su zbog pogrešnog pojmanja džemata uh, da podilaze uh, ili uh, ružnim jezikom rečeno da se uvlače istim institucijama po cijenu ostavljanja istine i činjenje novotarija. Jer smatraju da su džemat koji mora biti sa tim džematom. A onda istovremeno uh, otvorili su frontalni rat, uh, uh, nepošteni, bespošteni, uh, često nečasni u borbi protiv uh, tih nekih uh, ekstremnijih vidova uh, tumačenja islama, radikalnih uh, koji su optuženi sa tekfirocima, radi, uh, radikalnim uh, pripisivanjem, ovo je ono skupin. Uh, dalje je to što odvelo do, do, do toga da se, znači zbog poličnog poimanja Da se poglašava i neki uh, učeni, neke daje da nisu podobni, da je treba spriječiti, da je treba bojkoteva i tako dalje. Uh, mislim ono što se desilo jel, sa uh, Rahmetli uh, šejhom nakon što je umro, uh, većina je proglasao da je šejh bio Jusufom Barčićem, Rahmetullahi Alihi. Pa proglašavanje svakog ko naučno kritikuje vjerske zajednice Mešihate da zagovara fitnu, panje. Da je žahil, da nema mudrosti, da ne poznaje stanje na terenu i slučne jel, slične a, epitete po navodnicima. A, odnosno i, a, najgrublji vid ovog iskri, a, ovih oblika iskrivljenja je to, da se poso da se voli onaj ko je unutar, a, unutar moje vjerske zajednice, unutar mogu drženja. a ona je mimo mog i van mogu druženja, on se prezili prezirjem Olovažava. Također, oponira se, suprostavlja se onom koji je unutar moje vjerske zajednice, unutar mojeg odruženja, unutar moje nevladine organizacije. A, a, a, znači, a, a pomaže se onaj koje unutar sa mnom radi, pa makar je i, i, i ne uložio truda, i ne bio na istine, ne bio na haku, i čak a, i makar činio zulom drugima. I ovakvi stvari, znači, mogli bi a, pojedinačno nabradati mnogo, mnogo toga, u nedogled možda. Nažalost, e, posljedica, e, znači ovo su oblici tog nekog iskrivljenja, razumljevanja džemata i ljubavi i mržnje u ime tog džemata. E, ovo nas vraća na, na, na, obav, na potrebu da se govori da se govori o toj temi, o temi šta je to džemat e, u islamu, šta je to džemat kod muslimana, kako muslimani trebaju da razumiju džemat. E, došlo je naravno mnogim šarijaskim tekstojima došlo mnogim šarijaskim tekstovima, uh, govor o džematu, o obavezzi slijedženja džemata. Pod, uh, odnosno, uh, čak učenjaci kažu da je od temelja ove vjere da je od naj, uh, najuzvišenijih ciljeva ove vjere da u muslimani budu jedinstveni i da odbacuju bilo koji vid frakcionaštva, bilo, uh, bilo kakav vid razjedinjavanja koje pravi izjedinjenje unutar muslimanske zajednici. Uh, ali naravno na jedan drugi način nego što to mnogi mnogi razumiju u stvarnosti kako uh, Allah subhanahu wa kada kaže uh, u suri Ali Imran wa tasimu bi habli lahi jamia wala tafarraku i kaže čvrsto se Allahov užeta svi držite i nemojte da se razilazite znači Allah Allah sa ovim ajetom naređuje sa ovim ajetom naređuje kao što kaže uh, ibn Jabir taberi u svom tefsiru, kaže, na ređe Allah kaže, jedinstvo i okupljanje na riječi istine, na riječi istine i predanosti Allahovoj naredbi. Pa se ovo je vrlo bitan, ovaj, ovaj tefsir ajeta. Znači, ovdje se ne kaže u ajetu, čvrsto se držite određenu zajednice, mešihata, udruženja, skupine ište. Uh, ovog oko ili ono ove skupine naziva ili kako hoćete kroz istoriju koja je trajala jedan dan danas ili koje su već neki nestale nego kaže kaže Allah šano nareduje jedinstvo je kuplja na riječi istine i na predanosti znači Allahov vjer Allahove naredbe a zatim ayet u tom kontekstu wala takunu kalline tafraqu wahtalifu min ba'd ma ja'ahum al bayyinah kaže nemojte biti poput oni koji kaže poput oni koji su se razjedinili u mišljenju wahtelafu min bade i razišli, podvojili se nakon što im došli jasni dokazi udaykalahum azabun azim i nema strašna ima ima će strašnju, kažu za to. zato ineladina farakudina wa kanu shayan lastu minhum fi shay kaže oni koji su se razišli koji su se znači uh, koji se razišli faraq dinuhum razišli se u vjeri. kanu shian, ima i svako ima svoju skupinicu. Lastem minhum fi shaein, dine ma sa njima ništa. Inna amruhum ilallahi. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Dak je njihova stvar će biti prepoznata Allahu dželle šanu, pa će Allah džanu obavijestiti sa onoga o čemu se radile. Uh, ode, ode je vrlo bitna stvar u ovim ajetima Naći razumijevanje ovog o kojoj se vrsti ovde razilaženja misli. Da li se to misli o razilaženjima otvaranja udruženja ili vjerskih zajednica mešihata ili je to u pitanju nešto drugo? Gdje dolazi ovakva strašna prijetnja po pitanju odvajanja odvajanja i cijepanja džemata muslimana. Također u tom kontekstu, u kontekstu ovo, ovo džemata, govora o džematu, imamo mnoštvo hadisa. Prvi od tih hadisa, on je poznati duži hadis od Huzaife ibn Jemana. Muteha Kalihi, u je duži hadis, u kojem je došao da vam pitao poslanika Salolam Selim o zlu, kažu, ljub, mnogi su ga, uglavnom ga ljudi pitali o dobro, a ja ga sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne stigne to zlo. Pa ono, vam na kraju hadisa poslanik Salolam Selim, nakon što obavijestio kako će doći jel, određena iskušenja, fitne u umetu, eh, kaži, rekao me, kaže, eh, nakon što mu je rekao da će se pojaviti u ovom umetu, jel, eh, daje, koji će pozivati... Eh, misunar koji, koji se pozivati, koji je na vratima djehennama, je pozivati u djehennem, a oni je rekao šta da uradi tada, kaže telzem džemaatel musliminova imamihim. Kaže, čvrsto se drži džemata muslimana i njihovog imama. To govori, znači, da, da ima nešto u islamu što se naziva džemat muslimana i ima muslimana, vođa, predvodnik muslimana. Također u hadisa Bullah i Mesuda u kojem je došlo da nije dozvolja krv muslimana osim u tri slučaja. Pa jedan od tri, treba tri slučaja. Treći slučaj kaže o tariku lidinihi el mufarek li džemaa. Onaj kaže ko ostavi vjeru ko napusti džemat. Uh, pazite, ovdje je vrlo, vrlo precizno objašnjeno dovoljan ovaj hadizak da, da se razumije šta je u stvari džemat. Kaže tarik lidinihi onaj koji na, ostavi vjeru misli se murtet postane. Pojašnjenje tog murteta kaže el mufarek li džemat. On je onaj koji napusti džemat. Znači koji napusti džemat koji ostavi islam, on je napustio džemat a znači, što dokle god čovjek musliman i uslamuje on je znači u džematu muslimana takođe hadis od Abdullah ibn Masuda hadis znači koji koji govore, jel, o, o namjesnicima pa kaže men ra'a min emiri hi shayen yakrahuhu vel yasbir ko, ko vidi od svoga namjesnika nešto što, što prezireš što mrzi da radi, što nije ispravno, fel fe ljaspir neka sa buranatom, neka bude strpljim. Fe innehu men farakal džema šibren, onaj ko napusti džemaat koliko jedan pedalj, femate, mate, mate mite ten džahilije. I umrije na tome, kaže, umrijeće smrću džahilijeckom. Umrijeće smrću džahilijeckom. Ovdje kada kaže smrću džahilijeckom, ne misli se da će umrijeti na kufru kao što su pretomaci komentatori hadisa. Takođe ovaj hadis je ovaj hadis ibn al-Bahari Muslim. Hadis ode bu zarra. Kaže men faraka al-jamaa qaida shibrin faqad khala ribqata al-islam min unqihi. Hadis bilje Tirmizi Ahmed i ostali. Kaže vjerodostan hadis, kaže ko napusti džemat, kaže koliko jedan pedal kaže uh, faqad khala uh, ribqata alislam kaže uh, kaže uh, omču islama je kaže skinuo sa svoga vrata ovo je stvar strašno upozorenje onome ko napusti džemaat iz uh, džemaat muslimana uh, na račun sve šerijski uh, tekstovi ukazuju uh, da, da, da je da je nemoguće da samo je približan nemoguće da se to misli da su džemaati stvaraju ove ove skupine jel da su ove skupine ova udruženja ili ili vjerske zajednice koji koji se tretiraju unutar država koje se registriraju kao, kao ne kao nevladina nevladina udruženja kao neke zajednice vjerske zajednice koji imaju određena prava na nivou su udruženja pravna lica i tome slično E, također znači u ovom kontekstu imamo hadisa koliko hoćete nimi cilj sad da navodim sve moguće hadise po ovom pitanju. Bitno je ovdje znači da ima mnoštvo šarijetskih tekstova koje ukazuju, koje, u kojima je došla naredba e, da se čovjek drži džemata da bude u džematu i da je hak sa džematom i tako dalje. interes interesuje kako su učenjaci razumjeli ovo, kako poimaju ovo tumačenje džemata. E, Mnogi učenjaci, znači, bavili se isključio ovom temu, govorit o tome šta je to džemat islama, džemat, džemat muslimana. Pa kažu, eh, mnogi učenjaka, znači kada su sakupili šarijaske tekstove, pa analizirali, pa prostudirali tako dalje, eh, termin džemata muslimana eh, od, od tih učenjaka koji, spisali, koji su izdvojili, eh, znači dobar govor o toj temi su Ibn Betal u svom komentaru sa Hila Buhari, Ibn Hađer u Fethulbaru u komentaru Buhari, Šatibi u svojoj knjizi Alijat Isam koja govori o sljeđenju suneta na navtarijama, eh, također Abd Rahman Mahmuda, savremeni učenjaka, eh, eh, eksperta u Akidi, u uh, svojoj knjizi Meukufo i uh, Bintemio uh, Minela Šaire uh, ša uh, Slav i Bintemio od Ešarija u svojoj knjizi uh, koja ima tri, tri toma uh, također uh, Mohamed El Vuhaybi uh, koji je uh, profesor na univerzitetu uh, na Melik Saudu u uh, Rijadu pisao u knjizi Nebako deliman, pisao o toj temi, šta je tu džemat islama, džemat muslimana, šta je to džemat muslimana i kako se on tumači razumiva, razumijeva, a obsežniju knjižicu ili knjigu koju je napisao, to je napisao savremoćenjak Abdurrahman Louvejhik, koji je napisao knjigu Mefumu džematilislam, razumijevanje i poimanje džemata muslimana. A, vjerujte, braće, nemojte da vam bude ovo do, dosadna i zamorna tema, ovo jako bitna tema, i vrlo bitno da se ovo razumije, ovo ko pogrešno razumije, bio od onih koji rade za islam, trudbenika, daja, učeni ili oni koji hizmeti izmeti i vjeru na ovaj ona načko. koji pokušano u razumije, može napret veliki belaja i drugima i sebi. A toga imamo u praksi, nažalost. I zato je, zato je uh, jako dobro. Ja vas uh, sada da o toj temi iščitajte, da analizirate, da je pokušate razumjeti i stvarnost. Kako nam se ne bi dešavale ovi devijacije, ovi iskrivljeni oblici našeg ponašanja u stvarnosti. Znači, učenjaci, ova skupina je prenošenja u drugih učenjaka, kada se govorili o, znači, o razumijevom džemata, uglavnom učenjaci navode da ima pet stavova učenjaka šta je to džemat, šta je to džemat muslimana. Prvo mišljenje je da je džemat muslimana, kako je došlo u hadisu, kaže, esavadul el-a'zam, doslovno prevode znači većina ljudi. Asavadul As Adam, većina, oni koji su većine. Međutim, učenjaci su u ovoj temi nadugačko našurako, pogotovo imama Šatibija i drugi, su govorili o tome da se ode ne misli većina ljudi, da je džemat, da se tu ne misli običnih muslimana, nego onome na čemu su bili učenjaci ovog umeta, imami ovog umeta. To se misli pod Asavadul As Adam zašto kaže jer ne mogu odnosno ne može, ne može biti haki i istina i džemat ono što treba da se slijedi obični muslimani kojima se može desi zbog neznanja da se da se okupe na batili i da da od razumijevanja tumačenja vjere praktikovanja vjere i da oni budu u džemat muslimana a da učeni ljudi koji su na haku na istini da oni ne budu u džematu u džemat muslimana Znači, to je nemoguće. Odnosno, nisam našao da je neko od učenjaka protumačio, da je protumačio ovo Asavadu Adam, da se misli na običajn ljude. Nego svi kažu da u stvari se misli na učenjake. I zato je pogrešno, pogrešno mišljenje, u stvari, jel, da, i opšte rašiljeno mišljenje kod ljudi, da kad kaže džemat muslimana da u stvari misli se ono, ono gdje, gdje su svi muslimani, je većina muslimana. Ono, jel, što kažu, jel, gdje, gdje svi Turci, tu imali mujo, jel? znači gdje ima I ne email. Ne misli se to. Nego se misli, šta? Nego misli se znači naučene ljude koji tumače i pojašnjava i vjeru. Da ne, da ne duljimo kod toga. Naći bitno je ovdje, znači, da se ovdje misli, pod, znači, Savadil Adam, na, na učenjake ovog umeta koji pojašnjavaju vjeru, a, u, a obični ljudi, ako se raziđu, pa makar bilo većini sa, sa onom na čemu su učeni ljudi, oni se smatraju da nisu u džematu, a manja skupina učenjaka koja tumači istinu, ha, ona je ha, ona je u džematu i ona je na istini. I je vrlo bitno da se razumije. Mislim, to je jedno prvo mišljenje. Drugo mišljenje je da su to imami mučtehidi. Da su to imami mučtehidi. Naravno, sve ovo što spominje, zato na širijeskim argumentima. Ja nisam nisam htio da spominje sve moguće, ajte hadisa koji govore o ovoj temi. Jer to zahtjeva puno vremena i puno prostora. Treće mišljenje je da je džemat muslimana u stvari kaže to su ashabi Allahov poslanika sallalama sallalama, ono na čemu su oni bili. To je džemat muslimana. I ona koji slijedi onom čemu su oni bili, one u džematu muslimana. Četvrto mišljenje kaže da je džemat sve ono na čemu su službi, sljedbenici istine. Odnosno to je i džmao učenjaka ovog umeta. Znači čemu su sve sve složili učenjaci ovog umeta, to je džemat islama, džemat muslimana. I peto mišljenje koje se a, drastično radske od ova četiri prijedodna. A to je kaže džemaat muslimana je zajednica muslimana koja se okupi oko nekog i imama pod imamom se onda misli, misli na, na hođu ko uklanja namaz nego misli mama namjesnika vladara znači zajednica muslimana koja se okupi oko nekog imama odnosno namjesnika i vladara koji, koji je vlada primjenjuje šerijat i vlada po šerijatu ovo su ti tih pet mišljenja ovo samcem da skraćeno spomeno nije nije ovaj nije ne je da idemo u detalje da spovedim, da navodimo dokaz za svako mišljenje uglavnom nakon toga učenjaci kažu da se ovih pet mišljenja svode u stvar na dva mišljenja koja su to dva mišljenja kad je prvo mišljenje to gdje otvoreto su ona četiri prva one imaju zajedničku osobinu, pod prva četiri mišljena, to je da je džemat muslimana u stvari ehl sunne val džemaa od slijedženja istine. Znači, Kur'ana je suneta, ono na znači, čemu su bila shabi džemaa učenjaka ovog umeta. Znači, da, da je, je džemat, prvo razumijenje džemata muslimana je to, da je to ehl sunne val džemaa u slijedženju istine i ostavljanju novotarija u vjeri. Zašto je bitno ostavljanje novotarija? Znači, zato što su nastale određenje sekte čak za vrijeme Ashaba i poslije Ashaba, Tabijina i te sekte su došle sa određim novotarijama. Znači, ostavljane ti novotarija spada u sasadni dio džemata muslimana. Naravno, te sekte su uvijek bila u manjini i njihov broje uvijek bio manji. Drugo, znači, to je prvo, prvo znači, kažu prva četiri mišljena se svode na ovo, da je, džemat, da je džemat muslimana u stvari slijedženje istine. Koja je došla, naravno, kroz i Sunetu. Drugo mišljenje odnosno drugo džemate, u stvari no zadnje peto mišljenje a to je da je džemat muslimana to je zajednica koja se okupi oko nekog imama odnosno vođe vladara koji vlada sukladno šerijatu i to su ta dva mišljenja u razumijevanju džemata ovo je vrlo bitno da se razumije Nači ovdje nema ovo veze ni sa kakvim šihatom, ni sa kakvim udruženjem, nevladinim ili ovim ili onim ovaj, ovom onom skupinom, bilo koju države. Nači džemat muslimana u stvari predstavlja sve muslimane koji slijedi hak istinu. Svaki musliman je u džematu dok, kol, onoliko koliko slijedi istina. Nači oni u džematu po ovom, po ovom prvom tomačenju onoliko je u džematu koliko slijedi hak istinu koja je došla u Koranu i Sunnetu. Ovo drugo tumačenje, znači svaki musliman u džematu, ako živi u zajedni sredini gdje ima, gdje ima muslimanski vladar, kada kažem vladar, misli se znači, ona koji ima vlast u svojim rukama, znači ima izvršnu, sudsku, vojnu, policijsku vlast u svojim rukama, znači koji vlada, koji može sprovesti ono što hoće u praksi, na njih se misli pod vladarom a koji se drži i vlada po šarijatu u većini stvari. Znači, to je tumačenje džemata o islamu. E, ako bi sa to željeli da spustimo na stvarnost, ovo tumačenje džemata muslimana, da spustimo na stvarnost u kojoj mi živimo, e, postojeće vjerske zajednice mešihat i tome slično, e, mi ako analiziramo te postojeće džemate, odnosno zajednice vjerske i tome slično. Ako analiziramo njihov status unutar države u kojih postoji, bilo ono u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, bilo koje države. Naći njihov status tih muslimanskih vjerskih zajednica je status čega? Da su to jel da su to vjerske zajednice ili vjerska udruženja koji imaju svoj pravni status. Odvojene su od države, tako su, znači, tako, kada se analizira njihovo pravno stanje, odvojene su od države, znači, to su sekularne države, postoje u sekularnim držama, i može ih osnovati određena, određeni, određeni broj ljudi, kao što je u našim zakon koji je naslijeđen od, od, od komunističkog, odnos socijalističkog, u staru i vaslavije, u zadnjoj, prije rata, da 300 punaljetnih državljana može da osnuje novu vjersku zajednicu svjedno ovu među muslimanima ili, ili nekom, nekim drugim vjerskim zajednicama. E, znači to je pravni status tih e, tih vjerskih zajednica me šihata a da ne kažu udruženja udruženja su još blaže od toga znači. E, još, još su manje na, na nekom, e, još su manje vrijedne u kontekstu tog e, teg stepenovanja pravno stepenovanja unutar države. odnosno ovo znači ako bi to vratili na razumijevanje džamata Ako uzmemo prvo razumijevanje, odnosno drugo razumijevanje džemata, da je džemat zajednica muslimana koja se okupila oko vladara koji, koji vlada sukladno šarijatu. Znači, ove postojeće mješihade zajednice apsolutno se ne mogu tretirati kao, kao džemat muslimana. Znači, zašto? Zato što te zajednice znači, nemaju, ne, nemaju znači, izvršnu vlast i uopće nisu vlasti, ne vladaju ni nijekom kontekstu, nego samo uređuju vjerski život onih muslimana koji su jel, koji se e, dobro ono priključili da, da budu unutar te zajednici. znači nisu na na ovom stepenu e, da njihov predvodnik da njemu prednost na step na na, na, e, na nivou vladara koji ima vlast u svojim rukama ako bi uzeli ono drugo odnosno prvo tumačenje da je džemaat muslimana u stvari sljeđenje hakka istine koja je došla u Kur'anu i Sunnetu Opet, znači, sve ove vjerske zajednice koje u našim a, balkanskim krajevima, znači, vidjećemo da imaju a, u sebi određene devijacije, kako koja zajednica, neka više, neka manje. Po pitanju a, akideskog slijednja, po pitanju određene fiskinovatarija, o, u akidije što je poznato u našim balkanskim krajevima, znači, o, utjecaj sufizma, onda je šarivska maturidijska akida, onda je određene vezano za određene, za određene... A, dovišta koja imaju, ili određene avtarije vezane za vjerski život, fiske prirode, mnošto ti avtarija koji imaju, vidjet znači da to, da ima tu velikih devijacija, po pitanju čak i velikog malog širka koji, koji se dešava unutar tih zajednica. Ako gleda sa te strane, znači, ta, te zajednice znači, imaju pred sobom jak, velik zadatak da vrše tu reformu, da usklade određene stvari, određenu tradiciju, sa kojim se diše, da ustade sa šarijaskim argumentom koji se došli u korani sunetu učenjaci ovog argumenta pojasnili. Što znači? Što znači a, a, da slijede potpuno takve zajednice, da potpuno slijede hak istinu. A, znači, a, to ne znači, to ne znači da onaj koji je mimo njihovog tima ili udrženja ili skupine, da on nije unutar džamata muslimana. A, odnosno, a, drugim rječima rečeno, a, svaki musliman koji slijedi uh, ono što došlo u Kroanu sunetu, odnosno ono što što se podrazumije pod islamom, u sredinama u kojim mi živimo, svaki musliman koji je u islamu, on je u džematu muslimana. Svejedno, znači, bio unutar neke vjerske zajednice plaćao članerinu ili ne bio, uh, bio ukopan u njihovom ezaru ili ne bio, bio u ovom održenju ili ne bio, ili ovo mešihati ili ono mešihati. Prema tome, uh, znači, nijedno od tih od ni jedna od tih vjerskih zajednica mešihata ili drženja nema pravo da za sebe tvrdi da je ona džemata muslimana i da onaj ko se sa njom raziđi odnosno izdvoji i radi mimo nje neke vjerske aktivnosti da je on, da je ta skupina da pravi razor da je izašla van džemata i da pravi fitnu i da je treba sa njom se ovaj obračunati da treba na nju upozoriti i tome slično ovo nas u stvari vodi O nas vodi znači, do jednog završetka ovoj temi da, da govorimo, a to je pitanje tog tog pogrešnog, fanatičnog, pretjeranog razumijevanja, odnosno gorljivosti stran, strančarstva u razumijevanju džemata. Odnosno šerijatski gledano, nema smetnje da se bilo koja skupina muslimana udruži Da se udruži i da radi za islam. U našim prostorima, znači, da radi, da hizmeti islam muslimane. Nema nikada šrijeske smjetnje. Čak unutar hilafeta, muslimanskog hilafeta, da se određena skupina ljudi, udruži na nekoj osnovi i da radi za islam. Hoće da hizmeti islam muslimane. Znači, bilo kako se nazvali. Pogotovo ako radi davetske aktivnosti ili da radi nešto što interesuje uh, uh, islama i muslimana u tom mjestu gdje živi. Znači, šarijesa, u osnovi to nema smjetnje. Međutim, razumijevanje tog njihovog posla je vrlo bitno. Oni morajde da svati, svaki, svaki od nas ko radi nešto za islam iz ovog zelenog ugla, na bilo kojoj osnovi da se udrožuje u postojećem okoncu kojima živimo, znači mora svatiti da je ciljivanje u ovom udruženju i ovoj fondaciji ili ovo je zajedilo meši da da to ostvari od vesa ila dave, da je to ostvari sredstvo i put misionarstva rada za islam. Znači, to je samo način kako da radimo za islam. Znači, nije to samo posebi džemat. I nije onaj koji je van tog e, okupljanja, van te skupine, da nije u džematu. I tu nastaje taj problem. Znači, kada se razumije da su sve te skupine, sva ta održenja, da su oni u stvari, da oni u stvari e, sredstvo za ra, rada za islam. Znači, njihovo okupljanje oko nekog održenja, ovo Gileonog na viši nivni nivo da je to svar sredstvo rada za islam znači da bi lakše efikasnije i bolje radili oni su udružili udružili se ovaj ovi na ovim na ovi osnovi na ovom osnovu znači sami po ovaj ova elonganska skupina ne predstavlja džemat muslimana da drugi ne smiju mimo njih raditi ili se ne smiju otvoriti ili ne smiju se udružiti i ako to razumemo i kad to razumemo onda onda bi druga kad bi to razumjeli mnogi muslimani onda drugačije bi se ponašali stvarnosti ne bi, ne bi spo, a, trošili toliko energije i toliko truda, toliko zlobe, mržnje a, na tome da radimo protiv druge skupine muslimana. A, da trošimo vrijeme na tome a, da upozoramo na druge, da spriječimo druge u radu, da ih proglašavamo da nisu ovakvi, da nisu upadan, znači upadanjem u grijehinu otariju. Znači, učenja su nazvali, znači, kada se neko udruži u neku skupinu, u neku grupu, smatruje takve udruživanje, ako ono vodi u novotariju ili grijeh na takav način kupljanja da je to u stvari da je to mekruh ili haram shodno koliko, koliko grijeha rade. Odnosno strančarstvo ili taj neki gorljivi vjerski šovinizam, znači ko je sa mnom dobar je i u redu je, ko se udruži na drugoj osnovu mimo nas, on nije u redu, nad njega treba upozoriti, protiv njega treba otvoriti sve vrste mogućeg rata i paljbe. Znači, takvo razumijevanje, takvo razumijevanje udruževanja ljudi u radu za lahom vjeru je, znači, opriječno šerijatu. I a, ako, ako to vodi u haram, ono je zabranjeno. Jer učenjaci su govorili o toj temi, O, o, o temi, znači, udruživanja skupine ljudi u radu za islam. Pa su govorili i čak pripisivanje određenoj skupini. Pa, ka su, pa kaže, imaju tri, tri vrste okupljanja, udruživanja tom osnovi. Kaže, e, okupljanje koje je, znači, kaže, koje dobro i poželjno. Kaže, poput okupljanja onog ili pripisivanja skupini, kao što su bili ashabi, pripisivali jednim uhadžjama i jednim sarijama. Jedni su bili muhađer, koji su učinili Hidžu, drugi su ensari, koji su bili u medin, koji su prihvatili posladnika, sam celom oni koji su učinili hiđu. Znači, pripisivanje jednoj drugoj skupine bilo pohvaljeno zašto? Zbog te pohvale koje došlo u šarijetskim tekstovima za jednu i za drugu skupinu. Ili kura kuraj, koje došlo u šarijetskim tekstovima, da je kuraj, odnosno hafiz za kurana. Druga vrsta, druga vrsta okupljanja ili pripisivanja određenim skupinjama je dozvoljena poput toga da se čovjek pripiši, pripiši ili vraća svoje osnove, porijeklo ili na negododređenu skupinu, recimo određeno pleme ili određenu narodnost, skupinu naroda, poput ova je Sanđaklija, ova je Bošnjak, ova je ova je Albanac, ova je Makedonac, da se pripisuje takvim skupinama, znači u osnovi je to dozvoljeno. Znači u osnovi je to dozvoljeno da se, da se, da se prepoznaje po nečemu. A, a, treća vrsta takvog pripisivanja, odnosno kuplja na nečemu koja vodi u navotariju igrije kaže ona se kriječi između mekruha i harama, shodno koliko skrene od toga. E, dokazuju to sa hadisom e, koje bilježi muslim u svom sahihu, a u kojem u stvari došlo da je da se desilo da su dva dječaka da su dva dječaka jedan od desarija, jedan od muhađira, da su se potukli pa je jedan od njih drugog udario Šakum u leđa pa kada su to vidjeli muhađiri kada vidjeli muhađiri jedan muhađira kad se vidio rekao je ja lil li, li muhađirin pozvaju je muhađire što poziva njih da pomognu, pomognu da iz njihove skupine A onda je jedan od ensarija rekao Jalil ensar, o ensarije. Nači u ti koј koј da čuje, to ko je bio blizu. Pa kaže fa kharaja rasulullah sallallahu alejhi ve sellem faqala. Pa izašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to učio, mni kaže, "Ma hada, šta je ovo?" kaže. Kaže e da wal ili e, bi da Kaže da se pozivate na da, na jahilijetski poziv. Šta je nazođ da jahilijskim pozivom? da se grupišu a, po toj a, plemenskoj osnovi, da onaj ko je sa nama, mi ga štitimo, bio pravo, ne bio pravo, a onaj ko je protiv nas, bio pravo, ne bio pravo, mi se protiv njega borimo. E to je ono, znači, sa ovog, zbog ovog hadisa, nastav hadisa nije bitan. Bitno da ovde, kao što kaže Ibn Temije, da ovde po sanjih sa lalahom celom ukorio, ukorio, znači, tu gorljivo strančarstvo na osnovu neke skupine, onaj koji je unutar nas, on je dobar i njega ćemo ponoći, a onaj koji je mimo nas, protiv njega ćemo se boriti, na njih ćemo upozoriti, uh, uh, on je sporan samim, ti što nije kod nas. Uh, takvo, uh, takvo tumačenje, udruženja, džemata uh, ili, ili udruživanja u radu za islam, je ono je znači između mekruha i harama shodno koliko se upadne u taj prekršaj. Uh, naravno, ovo je odvalo dalje uh, o, o, ovakvo stan, strančarstvo, odnosno ovakva, ovakva gorljivost, šovinizam džematski, je odveo do toga, jel, da su uh, uh, skupina jedno jedne, jednog džemata ili jednog udruženja ili jedne vjerske zajednice smatrali da ono što je kod njih, da je to hak istina. Da ono što je kod druh i da su oni spurni. Da oni ni u redu. Ili sve, ili većina stvari. I da su stvari... Da su, stvari, jel, da su stvari istinu i svoj islam vezali za ono na čemu su oni. Što je naravno pogrešno. S kojej strane je pogrešno? Pogrešno sa tije strane e, zato što je u stvari, e, što je osnova haka istine ono što došlo u Koranu, u Sunetu, a nešto je došlo u ovom u ovom vjerskoj zajednici, u ovom šihatu, u ovom održenju, u ovom nevladinom, nekom pokretu, džematu i tome slično. I tu se napravila greška. I tu je taj prekrišaj koji se pravi. Znači, i to vodi, znači, tako okupljanje na toj osnovi da je kod nas hakke istina, a da su kod drugi griješi, da su pogriješili, znači, to vodi ono što je došlo u koransko ajetu, koji se razdvojili u vjeri, šijan", i napravili svoje skupinice. I onda, onda se na njih, na njih odnosio na koranski ajet. Bimale, bimale svaka skupina za ono što kod njih se raduje i kažem i isponašala viš kako smo mi radili, kako mi to pravo radimo a drugi je li sve nešto ono, sve nešto je li pored i nije pravo, nije iskreno, nije dobro uh, odnosno uh, da, da, da, da, da skratimo ovo da, da svedemo u jedno rečenci uh, znači ono što se prenosi od jedne skupine od jednog žemata, od jedne zajednice o, o, od jednog mešihata Znači što se prenosi da je, da je ona doprinjela, radla i radi za islam za muslimane. Dozvoljno je da se to njima pripisuje. Znači dozvoljno je da se to njima pripisuje i da se vraća na njih samo iz razloga da bi se znalo ko je to uradio. Znači kako kaže bi ne se bili tarif i bajan. Da bi se znalo da ko je to uradio, da se pojasnilo znači, ko je ta osoba koja to radi. Ko je ta osoba koja to radi a ne da, do pude, da to bude razlog osnova da se hvali ili da se kudi, da se ispoljava ljuba prema njemu ili mržnja prema njemu ako je iz ove skupine, iz ovog džemata. Uglavnom, mene je bila namjera sa ovim e, današnjim predavanjem stvari, da, e, da upozorim, ukorim na tu opasnu stvar. Ako se bude pograšno razumijevalo, e, e, po, razumijevalo dž, e, pojam džemata u islamu, to će nas odvesti uh, ako se razumije, pokreće se spusti u stvarnost i onda, i onda dovedemo situaciju da jedni protiv drugih trošimo ogromnu energiju uh, ogovaramo i drugi uh, spriječamo jedni drugi u radu uh, čak, uh, znači, upadamo u raznorazne druge grijehe koje su došli u jasnim šarijetskim tekstom da muslima prema osnovan ne smije raditi. U stvari osnova treba biti da svi ovi džemati, mešihati zajednice, nevladna udruženja uh, džemat ovaj lonaj Da svi, rade za hak, da svi rade za vjeru i da se oni sredstvo rade za lahu vjeru. Znači, kod svakog od njih ima onoliko hajra koliko slijede Kur'an i Sunet. Niko od njih nije pojedinačno džemat muslimana sa kojim se ne smije razići i ne smije drugačije raditi. Odnosno, nema smjetnje da se osnuje ovo održenje ili ono, dok god ono hoće da radi hajr, Ili ako nije moglo sa određenom skupinom unutar nije da radi, pa hoće na drugačiji način da prenese hak istini, znači u tome šerijeski nema smetnje, jer nijedna postojeće okupljanje nije na nivou džemata sa kojim se ne smije razići. Ako to budemo ovako na lakše možemo i bolje u, stvar, u stvarnosti ostvariti, veći aj možemo rad za islam muslimane, ako budemo drugačiji ono pogrešnom načinu, kako sam na početku spomenuo te devja, spomenu devacije koji imamo u praksi, dešće se ono što imamo da se glođujemo između se, da jedni drugi je uh, i da, da to uvodi u krupne stvari, čak neprijateljstvo, čak da ne govorimo, uh, čak da obtužujemo jedni drugi i čak da se surađuje uh, sa državom uh, protiv jedne i druge skupine koja nam se ne sviđa, koju, za koju smatramo da je skrenila ovako ili onako. Ja molim Allaha Češanu da nam da a, ispravno pojmanje i fiqh i razumijevanje ovog, ovog bitnog a, pojma razumijevanja džemata, i odnosno ljubavi i mržnje za za muslimane. I molim Allaha Češanu da nas sve učini svojim iskrenim robima koji iskreno rade za Allaha i za njegovu vjeru i a, a, na najbolji način Utroši uh, svoje znanje svoj trud za islam muslimane, a ne da bude naš rad i naš trud uh, da bude dokaz protiv nas na sudni dan. Svaneq Allahu mevabihamdika ashhadan laneta ista kover keva tubu lek. Andal san